A merénylők nem jöttek el. Royce nem volt meglepve, bár némileg csalódottan vette tudomásul. Hagyta Nikolá hadaludja ki magát, mielőtt felkeltette volna. A lány örült, hogy senki sem próbált megbehatolni a lakosztályukba. Samuel Báró pár perccel később érkezett. Royce felsegítette hitvesére a köntöst, majd mint egy őrszemként mellette strázsát, míg az orvos megvizsgálta a sebeit. Amint azonban Lorenz megérkezett, Royce a királyhoz indult. Szemüel friss kötést tett a karjára. Az orvos megígérte ugyan, hogy szabadon hagyja Nikolá kezét, de mivel utazni készültek, úgy vélte, a csípős téli levegő nem tenne jót a fiatalasszony érzékeny sebeinek. Nikolá nem vitatkozott vele. Szemüel egy doboz gyógyfüvet hagyott neki, a megfelelő utasításokkal együtt, hogyan készítse el tiszta vízzel elkeverve a gyógyért, amelyel aztán minden reggel be kell kennie a sebeit. Nikolá hálásan megköszönte neki. Méri, a szelit szolgáló lány már várt rá, hogy rásegítse a ruhát, amikor belépett Royce, és intett neki, hogy elmehet. Szeretném, ha Méri itt maradna, kérte Nikola. Szükségem van a segítségére, Royce. Majd én segítek, mondta a férfi. Lorenz, lássa dolgod után. Egy órán belül indulunk. Felemelte a gyógyfüves dobozt. Mi ez? Nikola elmondta neki. Amikor befejezte a magyarázatot, a rojsz a kandallóhoz sétált és beledobta a dobozkát a tűzbe. Nikola annyira meglepődött, hogy meg sem próbálta megállítani. Az ég szerelmére ezt miért tetted? A férfi nem válaszolt, és hangulata sem lett erősebb. Végül azonban, amikor Nikola arra kérte, hogy meg a haját, megengedte, hogy Méri visszajöjjön a szobába. Elvégre mégsem foglalkozhatott ilyen munkával. kimenni azonban nem volt hajlandó. Jelenléte viszont úgy megzavarta mérit, hogy sehogy sem akar sikerülni a hajfonat. Túlságosan is remegett a keze. Mihelyt Nikolá elküldte a szolgálót, hogy nyombarózhoz fordult. Mi bajod van? Nem bízol meg bennem annyira, hogy néhány percre kettesben maradhassak a szolgálómmal, a személyes dolgaimat elintézni, férjúram? Még mindig azt hiszed, hogy el akarok szökni? Ezért vagy ingerült? A te épséget foglalkoztat, asszony. Húzta összebosztúsan a szemöldökét Royce. Egyik szolgálóban sem bízom. Minél hamarabb indulunk haza, annál jobb lesz a kedvem. Nikolá fejét rázta. Nem engem fenyeget veszély, hanem téged, Royce, jegyezte meg. Mellesleg a cselédek a király szolgálói biztos, hogy egyik sem akar ártani nekem. Royce összekulcsolta két kezét a háta mögött, és komoran végig mérte hitvesét. Nikolá, Nyilvánvaló, hogy nem minden szolga hű Vilmoshoz. A vénasszony, aki a múlt éjjel az üzenetet hozta, például biztosan nem volt hűséges. Mások is lehetnek még, akik úgy gondolkoznak, mint ő. Te legalább akkora veszélyben vagy, mint én, tette hozzá. Miért? A férfi nagyot sóhajtott. Hát, a feleségem vagy. A szászok csaléteknek használhatnak, hogy engem kelepcébe csaljanak. Hát ezért. Most pedig nem akarok több kérdést hallani. Ideje indulnunk. – Hogyan tudnának engem felhasználni ellened? – kérdezte Nikolá férje parancsáról tudomás véve. Royce nem válaszolt. Néhány perc múlva elhagyták Londont. Nikolá royce lovagolt. Feltűnt neki, hogy az őket kísérő katonák idősebbek, mint az idefelé vezető úton voltak. A fiatal lovagok most a menet végére kerültek. – Hányan lovagolnak velünk? Kíváncsiskodott. – Elegem. – Hát, ez meg milyen válasz? Nikolá úgy döntött, nem próbál meg több választ kihúzni férjéből. A keményen összeszorított hogy mutatta, hogy Royce nincs beszédes hangulatában. Mire estére tábort ütöttek, Nikolá túlságosan fáradt volt ahhoz, hogy férje hangulatával törődjön. Egy kicsin sátorban aludt, állatbőrökbőrök törőzött ágyon ám amikor az éjszaka közepén felébredt, meglepve tapasztalta, hogy rózs ölében van. Fogalma sem volt róla, hogy került oda. Nyaktörő iramban tették meg az utat, Itt két nap múlva érkeztek Nikola birtokának határához. Arra azonban nem volt reményük, hogy másnap reggelnél előbb elérjék a várat, mivel a nehéz hegyi utak, melyek még előttük álltak, nagyon lelassították a haladásukat. Nikolá nem bánta. Az idő jobbra fordult. A nap fényesen sütött, és a szél is enyhült. A levegőben a tavasz érződött, és ez jobb kedvre hangolta. Már is azt tervezgette, hogy mit tesz majd a ha hazaért. Először is átöltözik, aztán az apátságba siet Justinhoz és Ulrichhoz. Terveiről aznap este vacsora közben számol be Nem hagyhatod el Rosewoodot, jelentette ki férje, egy nagy darab kenyeret átnyújtva neki. Majd Justin és Ulrich jön el hozzád. Biztosan végtelenül kifárasztotta az egész napos lovaglás, csak is ez lehetett az oka, hogy férje válasza felbosszantotta. Miért olyan nehéz veled kijönni? támadta férfire, aki őszintén meglepődött a kérdésen. Egyáltalán nem nehéz velem kijönni szögezte le. Hirtelen az ölébe húzta asszonyát, és amikor az megfordult, hogy tiltakozzon, gyorsan egy sajtdarabot dugott a szájába. A vacsora befejezéséig nem esett több szó közöttük. Akkor Nikola férjéhez bújt. – Kedvesen viselkedsz majd, ha hazaérünk? – Mi csodavostóba a kérdés. Ő mindig kedvesen viselkedik, kivéve amikor csatázik. Olyankor egyáltalán nem szokott kedves lenni. Teremtő, túlságosan kimerült ahhoz, hogy most ilyesmi törje a fejét. – Szeretnél lefeküdni? – kérdezte hétvesét. – Inkább beszélgetni szeretnék veled – motyogta Nikola. A közös jövőnkről. Felemelte a fejét, mire Royce lehajolt, és megcsókolta. Keményen. Eredetileg csak a lány figyelmét szerette volna elterelni, hogy ne nyaggassa tovább a kérdéseivel, de a heves csók más irányba terelte gondolatait. Nem gyengét csók volt, hanem szenvedélyes, követelőző és felkavaró. Úgy tűnt, soha nem telik be a lányjal. Nyelve még bejem nyomult, hogy összeforjon a másikkal. Tompanyögése egybeolvat hitves gyönyörteli sóhajával. Elég volt egy pillanat, hogy Nikolá tökéletesen elfelejtse, hogy hol is van. Royce azonban megőrizte önöralmát. Véget vetett a csóknak, és a lány fejét a vállához szorította. – Most pedig aludni fogsz – parancsolta. Nikolá nem válaszolt, ahhoz túlságosan felkavarta a csók. Arca a férfi melkasán pihent, és hallotta, milyen őrült ütemben ver a szíve. Nikolá már nem is bánta a férjeny a felfedezés nagyon is kedvére való volt. Hiába akarja Royce tagadni, a csók rá is nagy hatással volt. Halkan felsóhajtott, lehúnyt a szemét és ásított egyet. Már majdnem elszenderedett, amikor Rojsz a nevén szólította. Nikolá? Igen, Royce? A kezed két nap múlva meggyógyult. A férfi hangja keményen, követeledzően csengett. Igen? Csodálkozott Nikola. Ugyan hogy jósolhat ilyesmit? És mit törődik vele, hogy mennyi idő alatt gyógyulnak be a sebei? Aztán hirtelen eszébe jutott. Royce megígérte, hogy nem ér addig hozzá, amíg kötés fedi a kezét. Nikolá elmosolyodott. A férje akarja őt. Arra gondolt, talán félnie kellene az első éjszakától, mivel az ismeretlen mindig félelmetes is egy kicsit. Az anyja csak annyit mondott, hogy ez egy mindennapos esemény a férj és feleség között. Elengedhetetlen a gyermeknemzéshez, és az egyház is jóvá hagyja. Ám egyikok sem enyhítette annyira a félelmét, mint Rolls gyengéd érintése. Igen, a férje tényleg akarja őt. Most csak ez számít. Nikolá hirtelen hallani akarta a vallomást. Örülni fogsz majd, ha meggyógyul a kezem? Rolls sokáig nem válaszolt. Ölelését azonban szorosabbra fogta. Állával megsimogatta a fejét. És amikor Nikolá már azt hitte, hogy nem is fog felelni, megszólalt. Igen, Nikola, örülni fogok! A lány szíve hevesen megdobbant a férfi hangjában megbúvó gyengétség hallatát. Nem is tudott elaludni. A volt az új feladatokkal, amelyek feleségként és Rosewood úrnőjeként vártak rá. Anyja megtanította ugyan minden apró fogásra, amelyet egy igazi hölgynek tudnia kell de nem sokat beszélt arról, mi is egy feleség kötelessége férjével szemben. Annyit mégis tudott, rajta múlik, hogy békés, nyugodt otthonuk legyen. Anya tette nem szóval. Az apja szerette a rendet, és Nikolá emlékezett, hogy anya mindent meg is tett, hogy megkapja. Elkényeztette apját, és saját példájával tanította meg, hogy apja is kényeztesse őt. Nem számított, milyen káosz uralkodott a falakon kívül. Amikor apja hazaérkezett, anyja mindig tárt karokkal sietett elé. Néha Nikolá is ott állt a mellett a kastély lépcsőjének legalsó fokán. Apja félelmetesen festett harci dízbe öltözve, és általában szörnyen mogorvának és kimerültnek tűnt, amint fellovagolt az otthonukhoz vezető utolsó dombra. Nikolá mégsem félt tőle. Tudja, anyja egyetlen mosolya is képes szertefosztatni apja rossz kedvét. A mosoly mindig használt mivel apa az utolsó lépcsőfokhoz ért, már ő is mosolygott. Megcsókolt a feleségét, vállára kapta Nikolát, és harsány hangon a vacsorát kezdte követelni. Nikolába erőtöntöttek a gyerekkori emlékek. Egy férfi otthon a hogy legyen. A béke, a biztonság, és néha a szerelem kis szigete. Már nem akarta pokollá tenni rój széletét. Csak magának ártana, ha hárpia módjára viselkedne. Elvégre felnőtt nő. Ideje, hogy úgy is viselkedjem. Úrlikra is gondolnia kell. A kisfiú születésekor elvesztette az édesanyját, és minden nappal bizonyosabbá válik, hogy az édesapja is meghalt. Szörsztön üzent volna, ha túlélte volna az utolsó csatát. Már csak ő és Justin jelentette Úrlik számára a családot. És persze itt van Royce is. Vajon hajlandó lesz a kisfiúnak apja lenni? Tanítzatni majd, ahogy egy apa a fiát szokta. Nikolá emlékezetébe idézte, milyen gyengéden tartotta a férfi a karjában a csecsemőt, amikor érte jött az apátságba. A mélyén meg volt győződve róla, hogy a férfi óvni fogja a kisfiút, és egy idő után talán majd úgy gondoskodik róla, mint a sajátjáról. Úrlikra, békés otthonra van szüksége. Ezért Nikolá megfogadta magában, hogy félreteszik kritikus természetét. Megpróbál alkalmazkodni, és erre megtanítja royce is. Tervezgetés közben közelebb fészkelődött férjéhez. Royce figyelmeztette, hogy maradjon nyugton. Bár hangja álmos volt és ingerült, mégis gyengéden simította végig Nikola haját, miközben kiadta a parancsot. Nikolá elégedett volt. A jövő ígéretesnek tűnt most, hogy mindent elrendezett gondolatban. Annyira egyszerű volt az egész. Royce a legkiválóbb kiképző. Sorsa évekkel ezelőtt eldőlt, amikor Vilmos felfedezte tehetségét. Matilda mesélte ki a férfi fényes győzelmeiről, amelyek meg is tették a hatásukat. A lány le volt nyűgözve. Nikola elhatározta, nem szól vele férje munkájába. Kitér az útjából, míg Royce az egyszerű férfiakból legyőzhetetlen harcosokat nevel. A saját feladatairól viszont magának kell döntenie. Csak azt nem tudta, hogyan kezdjen bele. Egy dolog azonban biztos volt. Ő és Royce békében és harmóniában fognak együtt élni, még akkor is, ha a férfi ebbe belepusztul. Igen, gondolta Nikola, Royce az embereit fogja nevelni, ő pedig Royce-t. Boldog jövőről lábrándozott, de rögtön másnap már is komoly veszély fenyegette az álom beteljesülését. A csapat körülbelül egy órája lovagolhatott, amikor egy meredek hegyre vezető keskeny ösvényhez ért. Nem Royce vezette a meretet, ő középpen lovagolt. Nikola pedig közvetlenül mögötte. A lovakantárját a csuklójára tekerve. Royce hirtelen megállította a csapatot és előre lovagolt, ott hagyva Nikolát emberei között. Aztán az első húsz embert a hegygerincre vezette. Ez a hegy tökéletes arra, ha valaki csapdát akarna állítani nekik, gondolta. A hegyre vezető ösvény annyira keskeny, hogy csak libasorba lehetett feljutni rajta. Royce csak akkor fordult vissza Nikolái, amikor az első csoport tagjai szétszélettek a hegytetőn, és felajzott íjakkal a kezükben vigyázták a terepet egy esetleges orv ellen. Nikola úgy vélte, férje túlságosan is óvatos. Már majdnem hazaértek, és biztos volt benne, hogy Vilmos ellenségeinek jobb dolgok is akadt, mint egy ilyen eldugott kis birtokot megtámadni. Férje megfeszülő állára tekintve azonban inkább megtartotta magának a véleményét. Meggyugtatta, hogy Royce mindent elkövet a hozzátartozók biztonságának érdekében, még ha elővigyázatossága túlzott óvatosságnak tűnt is. Akkor támadtak rájuk, amikor az utolsó katona is feljutott a magasratra, és ez úgy érte Nikolát, mint derültékből a villámcsapás. Royce-torkából csatakiáltást tört elő. Az egetföldet megrengető hang kis hiány kivetette Nikolát a nyerekből. A következő pillanatban katonák vették körbe, pajzsukkal védelmezve úrnőjüket. A környező hegyekből Nélzápor zúdult rájuk. A támadók zsákmán kereső sáska rajzottak a szomszédos emelkedőkön. Nikola figyelte, mint rojz kardott vagy majd fegyverét magasra emelve vártába ugratja lovát. Fenséges látvány volt, ugyanakkor félelmetes is. Nikola elmormolt egy gyors és indulatos miatyánkot, hogy Isten épségben őrizze meg férjét. A háta mögött lévő katona hirtelen felkiáltott és földre rogyott. Nikolá megfordult, és látta, hogy alulról is támadók közelednek. Az öt körülvevű harcosok azonnal taktikát változtattak. Egyikük lova farára csapott, és ráparancsolt, hogy nyargaljon a nyugati gerincre. Nikolának gondjai akadtak lovával, mivel képtelen volt elég erősen tartani a kantárt ahhoz, hogy helyes irányba vezesse hátasát, így az állat kelet felé fordult. Az egyik katona rákiáltott, hogy ne arra menjen, amerre Royce ellovagolt. Nikolá rá sem hederített. Mielőtt elrejtőzött volna, még meg akarta találni férjét, hogy meggyőződjön a biztonsága felől. Tekintete lázasan pásztázta a hegy oldalakat, miközben kétségbe esetten ismételgette az ima szavait. Royce és az emberei éppen lőtávolságon távolságon értek, amikor Nikola végre meglátta őket. Édesistenként, miért kellett ilyen hatalmasan őnie, hiszen így kitűnő célpont, biztos, hogy az ellenség őt fogja először leszedni. Nikola igyekezett lassabbra fogni a lovát, mert nem akart férje útjába kerülni. Csak elvonna a férfi figyelmét, és ezzel kétségtelenül a halálát okozna. Miközben hátasát nyugat felé ösztökélte, tekintetét a hegygerincre függesztette. Az ellenség páncéljáról visszatükröződő napsugár elvakította. Más testhelyzetet vett fel a nyerekbe, és újra körülnézett. Egy száz harci dízbe öltözött magányos lovas hirtelen magasba lendítette a karját. Így jelezve a többi lovasnak, hogy ők is támadjanak. Amint egy 50-100 harcos torkából csataki kiáltást tört elő, és vágtatva támadásba lendültek. Nikolák éptelen volt tekintetét levenni a száz vezérről. A lakját és szinte misztikussá varázsolták a napsugarak. A fény játékának köszönhetően úgy tűnt, a harcos sokkal közelebb van, mint a valóságban. Amikor a vezető elfordult a nyerekben, hogy újabb nyilat húzzon elő, a lány meglátta a profilját, és ekkor rádöbbent, miért is delejezte meg a férfi. A százvezér célzott, a nyílhúrja pattanásig feszült. Nikolá felsikoltott. A bátya Sörston életben van, és épp rajzot készül megölni.